Здавалося, що вона долає щеблі чужої долі. Цей вереск, п'яні голоси, лайка були чи то випробуванням, чи то покарою за гординю, за примарне самозвеличення, зрощене матір'ю. Марія відшукала потрібний номер кімнати і натисла кнопку. Клацнув замок, і у дверях. З'явився худорлявий чоловік у старому, виленявому, спортивному костюмі. «Добрий вечір. Чи можу я побачити Ольгу?» «Проходьте», – привітно усміхнувся він. «Олю, до тебе прийшли!» Ольга вибігла з кухні, розпашила, з рушником у руках. Побачила Марію. Смикнула поле за короткого халатика і зашарілася. «Проходь, будь ласка, я зараз». Марія зайшла до невеличкої ухайної кімнатки, яка чимось нагадувала ту, в якій вони мешкали в студентські роки. Ольга дістала із шафи сукню і зникла. Невдовзі з'явилася в коричневій платні. «Це мій чоловік Анатолій». Вона знічено посміхнулася. Він потис Марії руку і сказав, «Ви тут поговоріть, а я піду доварювати вечерю». Ольга сіла навпроти Марії. Я щойно була у Волкової. Поговорила і вирішила відразу приїхати і заспокоїти тебе. Вона пообіцяла, що все владнає з твоєю директрисою. Ольга сиділа напружена, як тятива. Не знала, як їй поводитися. Не могла подолати у своїй душі межу відчуження. Вона нагадувала переоране поле, на якому роками нічого не росло. А те, що було колись, давно пожухло і зів'яло. Інколи ловила себе на думці, що хотіла б знову повернути Маріїну прихильність, зрозуміти її і вибачити все. Але гординя була сильнішою від тих бажань. Марія попрощалася і залишила це невеличке, охайне, однак убоге помешкання. Спускалася східцями, а хтось неначе шматував її на відмаш словами. Боляче й немилосердно. Хто ж тоді править цим світом? Порядна, глибоко моральна, розумна патріотка рідної землі живе у цій крихітній конурі з вікнами на шумну трасу і заводські закіпюжині труби. Розпусна, аморальна, сповнена ненависті до України шовіністка у розкішній чотирикімнатній квартирі, схожій на екзотичний музей. Яка сила чинить глум над Україною і її дітьми? Додому повернулася, коли вже споночила. Озвався телефон, Марія підняла трубку. «Я телефоную тобі цілісінький день і вчора, і сьогодні. Ти що, додому їздила?» «Так, ми з Тарасом поїхали ще в суботу. В мене сьогодні був ще відгул. Я його там залишила, а сама повернулася». «Як?» «А найпрестижніший санаторій на березі Чорного моря?» Юрко не приховує свого сарказму. Обідеться без нас. Ми вступили в товариство пасічників і пастухів, в тон йому відповідає Марія. Юрко протяжно свистить і каже з проквола. Ну і смілива ти стаєш. Слухай, а ти знаєш, що Микола зламав руку? Як? Щось там майстрував на балконі в неділю, впав і хрустнула рука. На Великдень? О, бачиш, Бог таки любить його, вчить. Я вчора був у нього. Веселий такий, каже, що свято тут ні до чого. Просто невдало впав на ту руку. Ну добре, на добра ніч, діти. Юрко поклав трубку. Марія не встигла відійти від апарата, як знову пролунав дзвінок. У слухавці роздався Володимир голос. Він був роздратований. Де ти була? Куди зникла аж на два дні? Тараса відправила. Марія поклала трубку. Володимир ще кілька разів телефонував, але вона не озивалася. Тоді він набрав інший номер і сказав. «До тебе можна? Я буду хвилин через двадцять». Волга зупинилася коло знайомого під'їзду. Піднявся на другий поверх і подзвонив. Олена відчинила пізньому гостю. Що тебе пригнало до мене? Любов. Він реготнув і відкинувся на спинку крісна. Тобі це почуття невідоме. Олена сіла поруч на бильце і поклала йому руку на плече. Ти просто самець, сексуальний ганстер, от і все. Коли я лишень подумаю про Марію то цей дар зраджує мене. «Скажи, що ти зробила, що я з нею?» Він вмовк і стиснув Олену за талію, а потім вимовив по складах. «Імпотент!» «З іншими справжній тобі казанова, батько Дюма, а з нею не можу!» «Що ти зробила, відьмачко?» Він притягнув до себе Олену і потевся щукою об'їщуку. «Те, що ти просив? Прив'язати її на сім років. Срок минув? Мені треба продовжити його». Заброда поживав губу. «У мене вирішується дуже важливе питання». «Яке?» «Хіба це для тебе має якесь значення?» Чого ж тоді прийшов, коли мені не довіряєш? Я ж не така вже й другорядна людина у твоєму житті. Я порятувала колись тебе від тюрми. За зґвалтування є стаття. До того ж ти намішав снодійно. Стаття для овець, сказав Заброда, дивлячись в одну точку. А я пастух. Вірніше, син пастуха, що і сам уже погейкує на отару. Олена скептично подивилася на нього. Ну і куди цей пастух вирішив помандрувати? Саме так. «Мене мають послати послом в одну країну. У мене має бути сім'я, бездоганна репутація. Сім'я розпадається». Олена розсміялася і провела рукою по його плечі. «У тебе вона і там бездоганна, але з мінусовим зарядом. Ти рідкісний розпусник. Я інколи виходжу на тебе і бачу твої подвиги, Еракла. Маєш дику південну кров у своїх жилах». «Ви мені льстіть, мадам», – байдужим тоном сказав Заброда. Але треба якось зупинити те, що тріщить. Минуло сім років, і Марія наче прокинулася. Вже кілька разів сказала, що подасть на розлучення. А вона ж така, що каже та й робить. Мені зараз це не підходить. А навіщо тобі саме ця сім'я? У тебе є інший, кращий варіант. Там тебе люблять. Її голос упав до шепоту, а рука поповзла за комір і зупинилася на шиї. Володимир зблід, а тоді видихнув вражено. От відьма, їй все відомо. Все? Навіть що ти їв і пив сьогодні ввечері? Фу! Оленена рука поповзла поза сорочкою за спину. Той доторк зірвав його. Він кинув Олену на диван і здавив її в обіймах. Коли сягнула за північ, вона сказала категорично. «Я підзарядилася, а тепер іди. Мушу працювати». Заброда вискочив з під'їзду і смикнув дверця та машини. Водій спав, однак миттєво прокинувся. Волга вирулювала на спорожнілу вулиця. Олена сиділа на дивані і, поклавши руки на коліна, ритмічно похитувалася і медитувала. Відчула, як роздвоюється, а потім кудись зникає плоть, що притягувала її до землі. Стало дві Олени. Одна впала навзнак на диван а друга безборонно пройшла крізь стіну і ступила в ніч, покружляла понад лисою горою, подивилася на терловисько, завивання, крики, стогони, що доносилися звідти. Гідливо зморщилася і сказала: Чернь, подонки. Подалася геть. Постояла під однією сірою будівлею, над другою ще таяничішою. Куди пролягають і її земні маршрути, зависла над могутньою скульптурою жінки неподалік лаври, відчула в собі ще більшу силу і подалася на північний захід. Молоде місто яріло і дихало. Он воно й ті підземні, супертаємничі лабіринти, в які вона мала доступ, он воно вмістилище смерті. Сам князь світу відкрив тайну виготовлення цієї зброї. Її ніхто не бачить, не чує, навіть не здогадується про її існування, а вона тримає в покорі і однодуманні, і одновідчуванні мільйони. Захоче, викличе такий героїчний стан, як був у людей у війну. Тримуть на смерть навіть тоді, коли в цьому немає потреби. Чи закличеться невидима таємнича зброя на трудові подвиги в колгоспах, на заводах, фабриках, будовах? Як і було десятки літ. Чи змусить мільйони прийняти одне рішення, чи кине всіх відразу у психоз? До тих лабораторій вхід мають лише посвячені. Олена ж заходить сюди, коли їй заманеться. Ось таку Олену ніхто не бачить і не чує, а вона бачить і чує всіх, і знає всі таємниці. Олена поширяла над молодим містом і подалася до великого, що яріло червоною плямою. Воно і вночі клекотіло, гріходіяло, пило і виношувало свою незмінну думу поневолити світ. Митєво опинилася в кімнаті, де вже були ті, хто вивів її у цей неповторний світ. Побачила Валерія, Васіна, Леоніда. За велінням центру вони роз'їхалися по всьому Союзу. Лёня легко пришёл к Олену и сказал, — Рад тебя видеть. Как дела? — Тружусь. Приближаю появление четвёртой расы, — мовала бастилась на Олена. — Мы все на это работаем. А потом явился сам Мах, як завыс под стелею, а тодё опустился на підлогу. Усі присутні попадали ниць. Привітую вас в столиця нашої необятної родини. Він був невеличкий, верткий, лисуватий. Пасма волосся, що росли десь на темні, стеляли вутлі плечі. Обвів усіх полегким поглядом і промовив: Ми ядро планети, на нас устрімлені згляди космоса. Наше время еще не пришло, но оно близится. Мы — земная иерархия. Через нас будет совершенствоваться спасение Родины. Мы возьмем в руки невидимый меч и очистим кровью нашу любимую отчизну от скверны непокорных.